Податкова витягла з нього всі можливі фінансові ресурси. Що вдієш? Вона сама діє не за законом, а за звичаєм, за старовинним українським звичаєм тюльцько-арабського походження, що має назву хабар. Податкова, яка має контролювати бандитів, є найбільшим бандитом в Україні. Георгій, дивлячись у вікно свого офісу, дійшов висновку, що цілковито збанкрутував. І це його, хоч як дивно, зовсім не зачіпало. Що зі мною діється? Друже, повернися до реальності. Прийми холодний душ. Твоє життя розвалюється. Ти гинеш? Що з тобою? Схаменися. Візьми себе в руки. Візьми справи у свої руки. Шукай клієнтів. Запусти рекламу. Ти зможеш. Ти це вмієш. Тобі не вперше. Тільки почни. Не хочу я нічого. Не хочу. Поки завантажувався комп'ютер, Георгій увімкнув автовідповідач. Вислухав кілька повідомлень, серед них і погроза. А все-таки цікаво, від кого. Від пупця чи антипова. Погроза була не дуже агресивною і навіть не зачепила його его. «Гей ти, піжоне, не мути воду, пожалієш!» «Кишка тонка», – голос сказав Георгій. Він зазирнув у свій комп'ютер, той мав вигляд незайманої дівчинки. Ірина Марківна стерла з його пам'яті все. Хоча, звичайно, гарний хакер за добрячі гроші зможе його збалтувати і отримати секрети справ його клієнтів. Фінансові розрахунки, листування, офіційне і таємне. Цікаво, чи дійде справа до гарного хакера. До кабінету зайшла Ірина Марківна. «Згортаєтеся?» – майже байдужим тоном, – спитав Георгій. «Ви впевнені, що чините правильно?» – замість відповіді запитала вона шефа після деякої паузи. «Ні, а ви?» «Я маю погане перечуття. Що ж мені робити?» «Затаїтеся». Вона нечутно вийшла з кабінету. Георгій подивився в вікно. Над Києвом збирався дощ. У нього в душі також. Він набрав телефон Віри Павлівни, бо прийняв рішення – їде у парламентський піонер-табір. Він смертельно втомився. Після обіду Георгій заїхав на засідання комітету. Він досі не міг пробачити Пащенко, що той відібрав у нього комітет, його Георгія комітет. Тепер настав час розплати, час злавтіхи. Пащенко почувався не в своїй тарілці, він не був професіоналом. Він сподівався, що старий зуб Георгій витягуватиме роботу комітету, до складу якого входили переважно їхні політичні противники. Однак Георгій не хотів цього робити. Він просто фізично не міг працювати на людину, нижчу від нього за професійними та інтелектуальними показниками. Не бажав прикривати його юридичну нікчемність в ім'я корпоративної моралі. Георгій – Лаштувавши мовчазний байкот однопартійцю, відчував задоволення. Законопроект виглядав жалюгідним. Пащенко це інтуїтивно відчував. Він не зміг відстояти партійну позицію у боротьбі з потужнішими президентськими силами. А ситуацію змінити можна було б. Стоп, стоп, стоп, щось не так, щось не так. Егоїстський треклятий. Тому нічого не виходить у нас в Україні, що в кожній команді знаходиться бодай один такий ображений на весь світ українець із садистською зловтіхою спостерігає, як у іншого нічого не виходить. Може не такий, я вже й оригінальний у своєму гаїзмі, може це національне, взагалі посада голови комітету, заспокоював себе Георгій, не така вже й вирішальна. Нічого голова комітету не вирішує. Він лише речник. Його справа – вийти на трибуну, похизуватися і проголосити. Комітет просить підтримки. А привілеї персональна машина, кабінет. Георгій і так це має. Тож не варто страждати. Незважаючи на сумніви, Липинський так і не зміг заспокоїти своє его. Все-таки не взявши участі в обговоренні Пащенкового законопроекту. Логіка не спрацювала. Ображене его виявилося сильнішим. Воно його душило. Він розсібнув комірця на сорочці і послабив кроватку. Липинський вийшов із парламенту. Біля його машини стояла Єва. Він відчув себе останнім ідіотом. Георгій підійшов до неї і нахилився, щоб поцілувати їй руку. Вона її відсмикнула. «Я прийшла, щоб сказати» що я вас зневажаю. Вона сказала це крижаним тоном, тоном снігової королеви. Георгій у дитинстві найдужче боявся снігової королеви, саме її. Він боявся, що вона влетить у відчинене вікно і забере його з собою до крижаного замку. Єва розвернулася і пішла геть. Його опекло почуття сорому. Йому ще ніколи не було так соромно. Георгій подивився на себе. Він стояв голий серед вулиці. На нього зиркали прохожі, сміялися в кулак, клацали фотоапарати журналістів, знімали телекамери, освітлювали прожектори.